Timpul și-a urmat zborului necurmat, iar povestea noastră își dea până mai departe firul, înodându-l peste golul a 16 ierni și primăveri și a tot atâtea veri și toamne. Perdita, fetița părăsit în voia soartei, a crescut frumoasă ca o floare minunată. Sub unor cursitoare bune Am putea porni acum firul unei alte povești Care ar începe așa A fost odată undeva în Boemia O fată de păstor Și în ei un prinț pe nume Florizel Răbdare însă și toate la timpul lor În palatul Regului, un sfetnic încărunțit, Camilio cerea stăpânului său, Polixen, încuvințarea să plece în țara lui. Te rog, te rog, dragul meu, Camilio, nu mai stăruie atât. Mă doare când te refuzi ceva, dar ați da această încuvințare înseamnă moarte. Nu mi-am mai văzut țara de 15 ani, zire. Și cu toate că mi-am răosit viața printre străini, aș vrea să-mi odihnească vasele acolo. Camilio... Pe deasupra... Regele pocaistă, bănul meu, a trimis după mine. Cred că aș putea să-i ușurez curdele suferințe, sau, cel puțin, așa-mi închipui eu. Dar gândul acesta e pentru mine încă un să plec. Camilio, dacă ții la mine, nu șterge prin plecarea ta marile servicii pe care mi le-ai făcut. Spunem, de când nu l-ai mai văzut pe prințul Florizel, fiul meu? Sire, nu l a mai văzut pe prinț de trei zile. Mm -hmm. Da, am păcat de seama că de la o vreme s-a cam îndepărtat de curte Da, mi-am dat și eu seama de acest lucru, dragul meu, Camilio Și nu fără îngrijorare Mi s-a dat de știre că e aproape în fiecare zi În casa un biet păstor Un om, zice-se, care pornit foarte de jos A ajuns, nu se știe cum, l-au avuție de necrezut Da, sire, am auzit și eu vorbindu-se de omul acesta Care are o fată de o frumusețe da. fără seamă. Da, mă tem că aceasta e undița care l-a trage pe filmul meu acolo Camilio Mă vei însuți în acel loc, schimbându-ne înfățișarea ca să nu dăm de bănui cine suntem. Dar vom intra în vorbă cu pastorul și nu ne va fi greu să aflăm care anume e prigena vizitelor fiului meu. Te rog, te rog să fii alături de mine în această nevoie și lasă-ți gândurile tale despre Sicilia. În casa păstorului cu fată frumoasă Era azor mare prilejul de sărbătoarea tunsului oilor La care erau așteptați să vină oaspeți mulți pastori vecini și drumeți străini Flăcăi și fete din împrejurim Să petreacă și să danseze bucuroși de rodul muncilor Stăpâna sărbării însă Fata păstorului, perdita Nu se a oaspeții după datine în pragul casei Ci rătăcind de alene pe o potecă din preajmă la marginea unei pajești smălțuite cu flori, Asculta vrăjită vorbele înflăcăratele prințului Florizel. avea astea, graților tale dau haruri noi. Nu ești o păstoriță, ci zâna lui April. Sobor de zee țări în palea lui Iar tu, regina lor, perdita... Iubite Florizel Te voi certa Că mă atât Mă ierti spun Dar te josești, Tu prinț Tu fala țării un strai de oier Slăvit să fie ceasul fericit Când șoiul meu a străbătut în zbor Levada lor tăi Așa să fie Florizel Dar tot ce ne desparte Mă înspăimânt Când tu mărirea ta Nu știi ce-i frica Eu doar gândind că s-ar putea ca tatăl tău și el pe aici să treacă. Ce-ar fi pe el? O, zi, când și-ar vedea o drasla în haine de, de rând, Voința ta când îi va sta împotriva regeasca lui putere și va sta, Nu poate ține piept. Deci vrând nevrând, din două una. Sau te răzgândești, sau viața Vesele serbare, Sau sunt al tău. Sau nu mai sunt frumoasă nici fiul lui. Căci nu pot fi al meu. Și nici al nimănui. nos al tău, Perdita. E hotărârea mea. Și neclintită chiar dacă soarta zice nu. Iubito. Vinoaspeții. Sosesc, privește -i. Doi călători în vârstă lângă tatăl tău mascați, Pe cum e obiceiul la petreceri. Fii gata, să-i primești cu voie buna. Și bucuria să ne pușorește! Aaa, rușine! Rușine, fica mea pierdita! Cum într-o zi ca asta? Să așa de o parte ca mult să fie, nu ca stă până acasă. hai, Hai, hai, bine și întâmpine frumos pe noi oaspeți. Haide! veniți, veniți! Domnul nimeni. Așa, așa, așa, așa. așa. Bineți venit! Haide! Cine v-am găsit? Iată lumea meu vreire să fiu eu gaz azi. Aceste flori? Vă fie de amintire și de har. Bine ați venit la sărbătoarea noastră. E, de-aș fi din turma ta, nici n-aș mai paste. Te-aș mânca din ochi. Te-ar <laughs> bate vântul ieri din în încolo de slab ce-ai fi. Iar ție, aș vrea să-ți dărui frumosul meu prieten, Flor de mai, așa cum se cuvine vârstei tale. Și cale. Irish, crini-mi Din toate aș vrea cu nume să-mi Să ți le dărui dragul meu, Să ți le dărui acoperindu-te cu ele. Cum? Ca în mort? Dar ca pe-o brazdă în care dorul se poate răsfăța. Nu ca în mort. Să nu te îngroape, nu. Sau poate numai în ale mele brațe și de viu. Pe mâna. Să dansăm, la fel se îndeamnă pe unite două truturere. Pe n jur. Familia, pe aceste și n-a mai trecut nici când mai mândră fata. E în felul ei de a fi ceva ce pare prea nobil pentru acest meleag. Ei spun un lucru care o face să roșească. E zău. Regina urdei și a Svântânei. Te rog, ciobane, da, cine-i văstorașul da. ce dânțuiește cu fica ta? Aha, zice că-l cheamă Doricles, da. Da? Da. să fălește că e foarte avut. O știu gura lui și-i dau crezare. Nu pare un om deschis, e-n da? de fata mea, da. Da. el spune. Și iară cred... Căci luna niciodată nu s-a uitat în apă Așa cum el citește pat că nu ochii mele Dar îmi sează minunat A, da, așa-i în toate, în toate. Deci, o spun chiar eu un loc să tac Dar dacă doriți-i o va lua i în schimb ceva de care e Nici n-a visat Tată, dacă l-ai vedea pe corocarul de la ușă Ei, Are o tolbă plină de minunății Și îți cântă la cântece mai repede decât îi nu merg din Le zice așa de bine de parcă ar fi Aha. mâncat numai balade N-am, n-am, n-am eu timp de astea Dar, tata, nici nu se putea să vină la timp mai potrivit Ei, Și mie îmi plac baladele mai mult decât orice Mai ales când povestea e tânguitoare, dar cântată pe o melodie săltăreață sau când e o întâmplare caragioasă și cântată pe un ton jalnic Și are mărpuri de tot felul Panglici de toate culorile curcubeului Echileți, pasmanterii de și de lână Urzeală și pânză Zău, ar fi păcat să nu-l lăsăm să intre nu mai să... De nu ne-ar știri ceva. Ia uzi, Și de fir Cu miros de Măști și de obraz, Și îmbrățările de armaz Și râguri de tip De tapetele rândari Pe cunințe și consete. Hai, hai, băieți, n-ați da, dragile, dragile, nu le întristați! Hai, lua, lua, Cum te cheamă? Autolicus Autolicus? Ei bine, autolicus, dacă n-aș fi fost îndrăgostit de mopsa da? N-ai fi putut să storgi nimic de la mine oh. E, eh, dar fiind îmbrobodit cum sunt, am să fac prostia de a-i cumpăra câteva pangli și mânuși Ai de unde alege, domnule, că și-am la mine multe și felurite Ce anume niște balade? Balade! Iată una pe un ton foarte plângăreț oh. E povestea unii neveste de cămătar care a născut 20 de sași cu arginți dintr-o dată. Oh! Și cum a murit, mâncând capete de șopârle și broscoi la gratat. Oh, Dumnezeu să mă mă murit cu un cămetar. Crezi că e adevărată poveste? O foarte adevărată! Ah? Și nu-i decât o lună de când s-a întâmplat. Aici stă scris numele mașinii. Bana duce vorba. Și-a încă 5-6 femei cu secade care au fost de față De ce o aș vântura minciune? Bine, bine, bine Pune-o parte pe asta și mai arate și alte Despre un pește Care a apărut pe coastă în ziua de miercuri, 80 aprilie La 40.000 de de coți deasupra apei și a cântat balada asta Împotriva inimii de piatra fetelor lor. și crezi că o fișa asta adevărată? Oh, cinci semneturi judecătorești o trăiesc, Și mult mai multe alte mărturii decât ar putea cuprinde tot balotul meu oh, Pune-o parte și pe asta așa Hai vino, vino, ia-ți și pachetul Da, da, da, domnule Hai fetelor să vă cumpăr câte ceva Hai, hai autolicus Da, să ne arăt de... tot ce ai mai bun în tolba ta Imediat să <grijințeles> Nici nu știi cât o să te coste. hei, hey, voinice, inima ți-e plină și numai la sărbare nu ți-e gândul. Zău, tânăr, când eram și îndrăgostit cum ești și tu, îmi plăcea să-mi coplășesc iubita cu nimicuri. Cum pe tolbar tu lași să plece fără ai i târgui nimic? Știu, domnul meu, că preț nu pune ea pe astfel de mofturi. Și darul ți-l așteaptă de la mine, mi-e în inimă lăcătuit. Iar ei, iubita mea, te apropie Și ascultă mal al vieții suflu către tine În fața acestui venerabil domn și care a iubit Dăm mâna blândă cum e puful de columb Și albă ca zăpada vânturată de vifore la nord De două ori Și ah, acum ce mai urmează oare? Ce ginga netezește păstorașul această mână Fără de prihană Oh, Te-am întrerupt, mă iartă, vreau să aud ce gânduri ai Da, martor vreau să-mi fi Aha, Și al meu vecin? A, și el și mai mult încă, pământul, cerul, omenirea, totul Că de-aș purta coroană ca din toți eu cel mai vrednic Aha. Și de-aș fi feciorul cel mai mândru în ochii lumii Știință și putere de-aș avea mai mult ca orice om Acestea toate nimic n-ar fi fără de iubirea ei Căci pentru el aș folosi pe toate, l-aș închina, l-aș pune în slujba ei sau m-aș lipsi. Ah, frumoasă ruire, vedești un dor nespus. Da, fata mea perdita, tu spui ca el? Nimic nu pot să spun ca el de bine, nici gândi mai drept. Dar oglindesc neprihănirea lui în gândul meu. Ah, e mâna, s-a făcut... Voi, neștiuți prieteni, fi veți mărtur! Da, da! îi dau pe fata mea și fac o la fel lui. Această zestre fi virtutea ei. La moartea unui om, ia mai mult decât poți tu visa. De ajuns să fii uimit. Unește-ne fața acestor martori. dă tu mâna și tu de asemenea. Da, da! Domnul Cioban, te rog, ai tată? Da, am. Ei spus de asta? Nu, nu, nu, n-am să o fac. te rog să o faci. Nu trebuie să știi. Ba da, băiete, nu va fi mâhnit văzând de cine ți-ai ales. Hai, hai, lasă, nu vreau să afli. Fă-ne legământul. Da, de despărțire, domnișorul meu, căci nu mă-ncumet fiul să te numesc. Și ca să știi cu cine stai de vorbă, poftim. <găt> Privește-mi fața fără mască, prea josnic ești să te mai recunosc pe tine, Florizel, urmas la sceptru, iar tu, Michel Bătrân, ce rău îmi pare că spânzurându-te, nu-ți poți scurta decât cu șapte zile, viețișoara. Tu, pui de vrăjitoare, ai știut de bună seamă că vei de-a face cu un tom de neamregesc. Cu ghimpe am să-ți strelesc frumosul chip, în tagma ta să fii cea mai urâtă. Cât despre tine, domnișorul meu, urmează-mă la curte de îndată. De nu? Desmoștenit vei fi. Am spus! dus. pe frică nu mi-a fost. Și cât pe aceea era să-i spun deschis că același soare ce iluminează curtea. Nu și întoarce privirile de la căsuța noastră. Ce le încălzește, totuși, pe amândouă. Nu pot... Nu pot vorbi, nu pot gândi, nici nu răznesc să știu ce știu. Oh, Doamne, dați pierzări pierzării un om de 83 de ani și care gândea să moară în patul lui, tihnit, de să doarmă în groapa părintească. Oh, și tu, perdita, ai știut că-i prințul și-ai cutezat să-ți cu el credința. Pierdut! dar fi să mor până într-un ceas? Voi fi trăit să mor când am dorit, Când am norit. -am... Ce te uiți la mine așa? Când am dorit. Iubito, sunt trist, dar am îngrozit și nici schimbat. Sunt cel ce-am fost. Când piedici mi se pun, mai dârzi trec peste ele. Și cu sila nu pot fi pus în ham. ei hey. hey, cine? De numai și el Camilio. Chiar el, stăpâne, ascultă-mi sfatul. L-ascult doar pe al iubirii. Nebunie. Se poate, dar primiam țin jurământul și o voi numi virtute O, Camilio, nici pentru un și ale lui onoruri nu-mi cal cuvântul dat, iubitei mele. Pe tine, sfetnic prea sti de rege, când va vedea că am plecat, te rog... Jurat fiind să nu mai văd nici când se luminesc cu sfatul tău în ea. eu mă voi lupta cu soarta singur. Dar află -o și-o pot spune. Plec pe mare cu aceea care nu mi-e de pe țăr, aci. Mă rocul mă slujește că ce-am un vas la ancoră pe care, care mi-l pregătisem pentru alte scopuri. Ce cale iau, mi-e deprisos să știi. Nici n-am de când să-ți spun. Aș fi dorit să ai un duh mai primitor de sfaturi O clipă, o clipă doar Să-i spun ceva, iubitei E hotărât să fugă Bine ar fi prin fuga lui Să-mi pot ajunge scopul Să-l apăr de primejdie Să-l slujesc cu cinste și dragoste Să-mi revăd Sicilia mea scumpă Și al ei rece Nefericitul meu stăpân De care mi-e dor Și vreau să-l văd Camilio, da. eu sunt atât de hărțui de trebcă Plec fără a fi mulțumit. Prea bine, prințe. Dar dacă știi cât îl iubesc pe rege și pentru el pe cel ce e mai drag, și anume grațioasa ta ființă, primește-mi sfatul și am să-ți arăt un loc unde vei fi primit cum se cuvine, un loc să te cunun cu ea și în lipsă mă voi sili din răsputeri să-mi duplec pe tatăl mânios să te recheme. Da. cum să faci? E aproape minune. Trebuie să o mai mult decât un om și apoi aș crede în tine. Atunci, ascultă, de nu-ți schimb gândul și-ai ales plecarea, călmește spre Sicilia și acolo te înfățișează cu a ta prințesă, că-și văd prințesă fiva lui Leontes. Vezi mintele să-i fie pe potriva soții unui prinț. Eu parcă-l văd cu brațele deschise pe Leontes, cum plânge întâmpinându-te și-ți cere părintele văzând în fiu iertare. Dar ce temeuri nice Camilio, să dau sosirii mele? Ești trimisul regescului tău, tată, și aduci salutul său și mângâierea sa. Și nu se va îndoi că tatăl tău ți-a încredințat tot ce pe sufletare și spui chiar taina inimii. Îți sunt in pe veci, dator. Dar vorba multă timpul irosește. Veniți deoparte să vă spun în taină vreo două, trei poveste de colo. <laughs> N-am vândut toate marafeturile, n-am mai rămas nici măcar o petricică falsă, nici o panglică putredă, nici o oglindă ciobită, nici o baladă neroadă, nici un galon de strămat, nici o pereche de șireturi desperecheate, nici o brațară strâmbă, nici un inel de ospoleit, nimic. Pachetul meu s-a desuflat de tot. Se îmbuzeau care de care să cumpere mai întâi de parcă zorzanele mele ar fi fost sfințire și aduceau cumpărătorului binecuvântarea. Așa că n-a fost cine știe ce ispravă să șterpele sau să tai mai toate pungile Și dacă n-ați venit moșul la putărăboi să se vaite de fata lui și de feciorul regelui Și să sperie orătăniile care-mi taraba N-aș mai fi lăsat nicio pungă în toată adunarea Scrisoara mea s -o simt cu tine odată înlătură orice îndoier Și aceea pe care o de la Leontes? Vor liniști pe tatăl tău Izbândă, cum minte-i tot ce ai spus Dar asta cine Mi-l fac unealtă să nu rămână nimic nefolosit din tot ce ajută Dacă ăștia au tras cu urechea la am spus Atunci mă paște spânzurătoarea Omule, da. de ce tremure așa? Da, nimeni aici nu-ți rău Domnule, sunt un om de treabă Fii domnule. pe pace așa cum ești Lucrul acesta nu o să ți ia nimeni Dar în ce privește înfățișarea ta sărăcăcioasă Trebuie să facem schimb. Cum, haide, dezbracă-te numai decât și schimbă hainele domnule. cu seniorul acesta tânăr. Și cu toate că tot el e cel care păgubește, ține pe deasupra și punga asta. Domnule, vădă domnul meu? Miroase lovitură. dai zor, rog-te. Da, da, da, haide, domnule. haide, deschide haina și nu mai sta pe gânduri. Da, nu vezi, seniorul s-a și dezbrăcat pe jumătate. Așa, omule, așa, dă-i zor, dă zor. Stăpână fericită. Ascundeți fața, prefăți, pe cât se poate înfățișarea, să ajungi pe vas de nimeni cunoscută. Au toți pe tine ochii și mă tem. Așa e pisa și mă văd silită să joc un rol în ea. N-ai ce-i face. Ei, acolo sunteți gata? Chiar și tata văzându-mă. N-am spune că sunt fiu. Ajută acum să-și schimbe iar eu să văd de noi ceva prin preajmă. Pe rege mai întâi să-l înștiințez de fuga lor și încotro se îndreaptă. Sper să-l înduplec deci să-i urmărească și o să-mi revăd Sicilia în Sujesc de dorul ei ca de o femeie. Ajută-ne norocul! Suntem gata! Camiliu, pornim spre țărmul. Cât mai iutei, cu atât mai bine. Rămas bun, amice! Adio, domnul meu! Păzea, păzea Iată că mai vin două oi de tuns Ciobanul cel bătrân și deșteptul de feciorul său N-ai decât să-i spui lui că ea nu-i decât Un copil găsit da. Și nu carne din carnea ta și e, sânge Din sângele e, ascultă, ascultă, tău ascultă, ascultă, Nu, nu, mă. nu, ascultă-mă tu pe mine să, Ea nefiind un sânge cu tine mh. Și carne din carnea ta Atunci nu carnea și sângele tău L-au șignit pe rege și astfel Carnea mh. și sângele tău nu trebuie să fie Pedepsite, arată-i și lucrurile pe care le găsit lângă ea. Da, da, da, da, da, da. Am să povestesc Cinecii cuvânt cu cuvânt tot ce știu. Deci, să mai sunteți făcuți și el. Hai, de mi Când o vede el ce avem în bucceaua asta, o să se scad bine în cap. Mă întreb dacă amestecul ăsta nu să fie o piedică la fuga prințului. Dacă nu sunt cinstit din fire, sunt totuși uneori de întâmplare. Păi, cu voi, ce măriți! E încotro! ta cu Dar ce treabă aveți acolo cu cine? Ce e în asta? Unde locuiți, cum vor și ce vârsta aveți și ceva ce babilie și tot ce mai e de trebuiți? Hai, răspundeți! Așa, dar ce sunteți de la curte, dacă nu e o găspărare? sau fără supărare, sunt de la curte. nu recunoști în aceste vesminte felul de-a fi al curții? Sunt un curtean din crește prântălit și pot să-ți sprijin sau să pun piedică treburile tale la curte. Îți porunceți de să-mi spui deschis ce treabă ai? Eu am treabă cu regele. Chiar da, cu el. Da, da. da. da. Dar în asta ce e? Și ce aveți cu cutie? Domnule, în asta și, și în cutie asta sunt uh, secrete pe care nu trebuie să le afle nimeni altul decât regere și pe care le va afla de îndată ce voi zbuteți să vorbesc cu el. Nu, stai, nisi în zadar. Bătum, asta acum? Regine nu-i la palat. El se găsește Ce? pe bordul unui corăbi pentru a-și alunga melancolia și a lua aer Căci și după cum vei afla, Maria sa e foarte amărât da, Așa se spune, dumne, că e din cauza lui feciorosul. Feciorosul, care ar fi vrut să însoare cu fata unui păstor <haha> Dacă păstorul nu e încă ar fi mai bine să fugă, fiindcă blestemele care la ajung, și caznele pe care va trebui să le îndure, Ai. pot rupe și raspinării unui bărbat și plânge o inimă de fiață. Crezi, domnule, toți cei ce se rudesc cu el, chiar până la 50-a spiță, vor fi dați la călăului. Bătrânul acela, domnule, nu cumva știi, nu are vreun fiu dacă nu te supăra. Are și un fiu. Acela. Va fi jupuiesc <minimal plein tank agua> de ziua, apoi uns cu miere și așezat deasupra unui vespar Unde va fi lăsat până ce va muri pe trei sferturi și jumătate După aceea, da, dar da, ce da. bun să mai vorbim de acești nemernici mai E bine, spune ce vrei de la regi. Dacă pui preț pe trecerea mea, te ai duce pe bordul corăbii lui Te-aș putea înfuzi și a minisalii Așa, așa, așa Și așa câteva cuvinte la urechi din favoarea ta, da, da, da, da. A, uite, tata, jupui de viu. De... Da, dacă ai binevoie, domnule, să, să da. iei asupra dumneavoastră treburile noastre. Da. Da, uite, aici tot aurul, tot aurul pe care l-am la da, mea. Da, da. <laughs> Îți mai aduc încă, mai aduc încă pe asta ta și îți lasă loc pe băiatul ăsta. Dar pe-al Da, bine, bine, eu am încredere. Luați-o înainte spre țărmă, țineți-o pe dreapta. Mă uit l prin prejur și vă ajung din urmă. Omul ăsta e o adevărată binecuvântare pentru noi toate. Hai, hai, tate, mai repede. Chiar dacă mi-aș pune în gând să fiu cinstit, văd că sata mi-e potrivnică. Îmi trimite prepelițe frite, dar drept în gură duce pe sobolul ăștia pe bol și îi voi văți și-a S-ar putea să iasă și ceva bun Dar ce mai fiu pe la curtea regelui Leontes Acolo unde de 16 ani curtenii toți au numai haine cernite Și zâmbetele șterse de pe față Îmbătrânit în tristețe, Regele nu în îngăduie de decât un singur Sfednic Și pe credincioasa Paulina, Doamna de onoare a răposatei lui soții. Ajunge, Sire, Ți-ai răscumpărat cu prisosință orice ce greșeală, Precumpănind prin ispășiri păcatul. Atâta timp cât mi-amintesc de ea, nu pot uita cât i-am greșit. Nici răul ce mi-am făcut, din care cel mai mare e că mi-am lăsat fără de urmaș regatul. Mi-am nimicit soția cea mai blândă pe care un soț cândva și-ar fi dorit-o. E adevărat, e prea adevărat. Femeie fără decusuri, să-ți plazmui, ea tot va fi mult mai prejos de aceea pe care ucis -o. Ucis, așa e. De ce nu ți-am urmat, de purul sfatul? Ascultă, de vrei, măcar acum. Printre curteni și sfetnicii din preajmați, sunt unii ce te vor rensurat. Pasul să nu-l faci cât mai ai zile. Cât amintirea ei trăiește în mine, Nu vreau femeie alta. Dar îmi juri că fără voia mea Nu-ți iei în veci. În veci. jur pe suflet. A jurat? Fiți martori, senior. Îi cer prea mult. Afară doar? De s o alta, la chipleit icoana Hermione. Dar bună, doamnă. Am terminat. Nu bună, Paulina, nu mă însor decât la vorbata ta. Va fi doar când va învia întâia ta regină. Înainte, niciodată. E unul ce se dă drept florise, prinț, și al lui Polixent cu doamna. Mai mândră nici că am mai văzut Și ce era fi mării tale înfățișați? Cu cine-s ei? El nu vine cu alaiul regescului, părinte? A lui sosire, ce fără de veste neobișnuită, nu pare fi solie în toată legea. Ceva e aici silit de împrejurări sau de nevoi? Suita? mai nimic prin rang și număr. Și prințesa, zici? Femeiesc, mai fără de pereche, noastră luci sub soare niciodată. Te duc, omen. după cuvință din parte-mi să le dai în Să vie pe furiș, ciutat e totuși. de fi de douăzeci de ani și unul leit cu tatăl tău, precum arăți. La piepte, aș lua o prințe, ca pe vremuri, să spun, tu, frate, și să-ți povestesc vreo poznă de ieri, Cald bun sosit! Iar tu, prințesă mândră, tu, zeiță, pierdut am, ai copiii doi, și care dar fi trăit între pământ și cer. Ar fi stârnit uimire ca și voi, pe reche minunată. Și cu ei, din pricina smintei mele, nu mai pierdut am pe cel mai bun tovarăș, Pe tatăl vostru și amicia lui, Pe care eu, deși sunt la restriște, Aș vrea să pot trăi ca să-l mai văd măcar o tată. Din a lui poruncă, sosităci în Sicilia, Ți-adoc din parte închinarea ce-o trimite prietenești un rege unui frate. De fi fost cam vlăgui de ani. Trecea prin departarea ce desparte cu țări și mări tărâmurile voastre. Ca să te vadă doar. că te iubește. Vrea să-ți o spun mai mult ca pe orice sceptru cu purtătorii lui cu tot. O, oh, frate, un nobil suflet. Redele pe care ți le-am făcut renvii în al meu cuget să ta, Solie, îmi zebava mea, fiți, dar bineveniți. Măriți stăpâne, aduc o veste care n-ar avea crezare, dovezi te n-ar urma numai decât. Cu voia ta, prin mine, Polixen, stăpâne, te salută și dorește Să-ntemnițesc pe Fiul Care, în ciuda șarangului, și-a datoriei sale, Și-a părăsit și tatăl și speranța, fugind cu o fată de păsor. Camilio, e trădătorul. Până astăzi virtutea lui sfida orice vremuri S-o spui chiar lui, e cu rege tată Camilio, chiar el? Da, i-am vorbit El tocmai a luat în cercetare pe cei bieti oameni N-am văzut Proclet să tremure ca ei Cad în genunchi cu fruntea în tine, jură și iar jură cu fiece cuvânt Iar Polixen, urechile astupându-și amenință cu moartea în fel și chip Vai bietul, tată! Pe urmă noastră, zei puni scoade să nu ne mai luăm Nu sunteți deciuniți? Nu, sire, nici nu mi pe cât se vede. Dar domnul meu, ea nu-i copil de rege? de îndată ce va fi soție, este. Acest de ndată foarte cu zăbavă De judec după tatălui tău grabă. Da. Nu te întrista. ci fruntea sus, iubito, Chiar dacă soarta ne îndoios vrăjmașă, Prietenă cu tata, mi ar zdrobi, nu poate nici coiotă să mai schimbe iubirea noastră. Adu-ți sirea, minte, de ziua când n-ai fost datornic vremii cu ani mai mulți decât i sunt eu azi. Cu gândul, deci, la ce simțeai pe atunci, primește-mi fi apărător. De se doar rugata, ta ca tatăl meu să-ți dă tot ce mai prețios, ca pe un nimic. La rugata nu voi răspunde încă, să-l văd pe rege. Dacă cinstea ta dorinții sale nu-i va sta împotrivă, prietenii fi voi lui și ție însuți. Mă duc într o acestea să-l întâlnim. În Zarva strălucită pe ulițele cetății de întâmplările neașteptate care răscoliseră tihna cernită a curții, un cărător străin se oprise în fața palatului. Era haima de coropcar, moguțătorul de balare fără noimă și pungașul de buzunare susit împreună cu prințul Florizel și pierdut acum de cei cu care venise. Uluit de toate câte se întâmplaseră, întreba în dreapta și în stânga petrecător. Mă iată, meu, ai fost cumva de față la această întâmplare? Am fost de față la deschiderea pachetului. Da? Și am auzit istorii sirea bătrânului păstor cu privire la împrejurările în care l-a găsit alături de copil. Și, si, și? Si? Apoi, Ce? după câteva clipe de uimire, da? am fost poftiți cu toți afară din cameră. și a fost foarte bucuros să fost sfârșitul. Iată, vine intendentul Paulini. A, da. El ne va spune mai mult. Cum stau lucrurile, domnul meu? Să-și fi regăsit regele moștenitoare? E o veste foarte adevărată și dovedită de toate împrejurările. Atât de bine se potrivește toate dovezile. Ați fost de față la întâlnirea celor doi regi? Părăția acestei scene merita să aibă un public de rezi și de prinți, căci de asemenea actoria și fost jucată. S-au întors la curte? Nu. Prințesa a auzit vorbindu-se de statuia mamei sale, aflată în păstrare la Paulina, opera la care s-a lucrat anul și a fost eliminată de curând de mare sculptor Giulio Romano. Nu vei să mergi și noi să luăm parte la bucuria lor? Cine oare nu s-ar duce acolo când are cinste de a fi poftit? Să mergem, dar. Cu bine cinstite străini Cu bine și mulțumesc pentru toate câte mi-ați povestit. Așadar, aș putea nădăjdui să plouă pe capul meu cu ceva hatăruri. iată diferit și pe aceia pe care i-am precopsit fără să vreau. Ciobanul cel bătrân și istețul de feșor său. Aproape să nu-i recunosc în hainele bogate cu care s-au însolit. E, mă, eu am trecut de vârsta la care ți mai pot avea copii Că despre tine însă băieții tăi vor fi nobili de născare ha, ha, ha. Na. Așa se și cuvine, tată, după meritele mele A, Iată aici un domn pe care țineam foarte mult să-l întâlnesc Și care tocmai ne salută până la pământ Cu plecăciune, nobil, domn Ce fericită întâmplare că te întâlnesc, domnul meu N-ai să te bat cu mine, pe unes Fiindcă nu eram nobil din mascare, da? De e, privește acum, îmi să da, mai spui că da, nu sunt da, nobil da din născut Acum, seama că ești nobil <laughs> din Ba bine că da. nu și uite, de patru ore încoace sunt așa mereu Da, pa, și, -și el E păi drept, nu. dar eu am fost un nobil înnăscut mai înainte de tatăl meu că și feciorul regiului m-a luat de mână și mi-a zis frate e, Și abia după aceea regii cei doi au zis tatălui meu frate Aha. Și atunci prințul fratele meu și prințesa sora mea l-au numit pe tatăl meu tată Și atunci am plâns Toții. Și s- au fost cele din tâi lacrimi de nobil Pe care l-am vărsat în viața mea Și sper că vă mai trăie destul Ca să mai vărsăm și multe altele <gătă> Și acum ascultă da, da, Rudele noastre, regii și prinții A -a -a. Se duc să vadă statuia reginei A -a. Haide, haide cu noi da, Vino cu noi, o să sfim stăpâni cum se cade Da, Jos și ei la casa Paulinei și acolo, într-o încăpere din fundul curții, i-au aflat pe toți ceilalți sosiți acolo cu câteva clipe mai înainte, erau de față mai toți cei care au dat viață întâmplărilor din povestea noastră. Regele Leontes și regele Polixeni, Perdita, Paulina, Camilio și prințul florizel. bună și înțeleaptă, Paulina, m ai fost spre mângâiere. Eu, stăpâne, chiar când greșesc, mi în gând să fac doar bine. Mi-ai răsplătit slujirea din belșug, dar să cobor în casa mea umilă tu, din preună cu Regescu, frate și acești nou logodiți moștenitori ai tronurilor voastre, e o cinste pe care o viață de recunoștință n-o poate cumpăni. Această cinste ți-aduce Paulino turburare, suntem veniți doar să vedem statuia reginei mele, ca și fata mea, venită să-și cunoască în marmur, mama. A fost ca nimeni alta în viața ei și în moartea cum icoana ei întrece tot ce ați văzut sau omul a creat. Priviți și spuneți, e desăvârșirea. Îi seamănă așa-i? Tăcerea voastră e semnul minunării. Mă bucur, dar vorbiți începeți. Ia, aș zice că-i a Eva Hermiona. Regina însă n ta în viață Paulinu așa de vârstnică. O, nu, nici pe departe. Dar cu atât mai mare a sculptorului Artă când o face trecând peste cei 16 ani, cum de-ar trăi și azi. E vie chiar, ceva vrăjit este în piatra asta. Priviți, copila mea în adorare a încremenit pierdută dinainte ei. Dăm voie să-mi genunchi în fața ei, dar nu m-am vinuit de rătăcire. Îi cer blagoslovirea acestui chip, reginei ce s-a săvârșit din viață când eu începeam dă mâna ta să-ți o sărut Răbdare, căci statuia e de curând pe soclu Iar culoarea nu e încă bine uscat Îngăduiți, vă rog, acele care parte vin acestor toate Să aibă și puterea să-ți ușureze, frate, suferința. Nu mai priviți, să nu vi se nazară că mișcă mi se pare, într-adevăr, privește frate. Ai zice că răsuflă și-n vine curge sânge adevărat. Lucrare de maestru, pe ei gură e chiar căldura vieții. Și mișcare nu ochii atintiți. Eu las, perdea, vă scos pe toți din minți de puteți crede că piatra este vie. Mi se pare că vine dinspre ea o adiere. Ce totuși n-a putut sculpta. o răsuflare. Nu cumva să râdeți, vreau să o Mai bine stai pe loc sau părăsești capela sau ești gata să vezi minuni mai mari. de -o poți privi, fac să se miște într-adevăr statuia și să coboare să te ia de mână. Să plece cei ce cred că încerc să fac un sau vrăjitorii? Începe. Nu mișcă nimeni. Muzică, trezește-o. Regină, iată clipa. Dă de jos. De piatră nu mai fi. Hai, mai aproape. Să mărmurească cei ce te privesc Alungă-ți Și reînvie în slăvita viață iar Priviți Se mișcă Iai mâna E cerșeai în tinerețe E în vârstă azi Ți-o întinde ea E cald L-a îmbrățișat E de grumas Vorbească deci De noi din altă lume Ajută-ne, te rog, frumoasă fată, prosternă-te și cere-i mamei tale la sa. Iar tu, stăpână, întoarce-te, tărdit ai regăsită. Comoara mea, de unde ai fost culeasă? Trăit-ai unde? Cum ai regăsit a tatălui tău curte? Povestește-mi. Să știi că eu, aflând prin Paulina de-acel oracul Cetădeană dești că mai trăiești, M-am pus la adăpost să văd sfârșitul. Timp avem destul, minune-i că am găsit-o. Cum, mă întreb, că moartea am crezut-a fi văzut-o și în van m-am tot rugat la groapa ei. Privește, ființă scumpă, fica ta. Și acesta este ginerele tău și fiul regelui pe care cerul sortitul a fiicei noastre soți. Oh. U, Hermiona, scumpa mea, privește pe-al meu frate, Polixen. iertați mă voi doi că am fost în stare între ale voastre candii de priviri, pornava nava-nbănuială s Iertat să fi și împăcat cu tine, căci greu ai spășit greșeala ta. Iar ani de durere să nișteargă ne surusul nepoțeilor cu care copiii aceștia doi dărui. Să mergem toți acum, ca în să ne întrebăm de toate, să răspundem din fiecare seamă de ce a făcut. În golul uriaș al vremei scurse de primneam am sfârșit. Iar tot ce-mi spune să fie la urmaș și strănepoți, poveste tristă cu sfârșit senin, de povestit în ser de iarnă, lungi. Ați ascultat poveste de iarnă de William Shakespeare, traducere de Ion Vinea, adaptare radiofonică de Mugur Mardan. Distribuția a fost următoarea. Leontes, regele Siciliei Emil Liptac, Mamilius, fiul regelui Vasile Manta, Camil, George Măruța, artist merit; Antigon, Nicolae botez Lucian; Cleomen, Mihai Mateescu, Dion, Dumitru Mirea, Olixen regele al boemiei, sever, artist merit Florizel Ion Caramitru, Arhidamus Marcelenescu, păstorul Ion Manu, artist merit Clovnul, fiul păstorului Demfurdui, Autolicus Jeanne Reder, Hermiona Eugenia Dragomirescu, Perdita Magda Popovici, Paulina Eugenia Eftinie, Emilia Ina Otilia Ghiulea, Bătrânul Oracol Aurel Ghițescu, artist merit Povestitorul Dinu Ianculescu, regia tehnică Inginer Tatiana Andrecic, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia de studio Constantin Botez, regia artistică Cristian Munteanu.